Нарешті він пересвідчився, що дружина Корнелія, діти Хелена та Владислав трохи заспокоїлися. Владислав провів їх до вітальні зі свого кабінету, де між ними відбулася одна з родинних розмов, сповнена лагідних слів, лише їм зрозумілих жартів, ласкавих прізвиськ, Звичних доторків і заспокійливих поглядів. Потім він покликав новеньку гувернантку Ірену Левецьку. Панна Ірена зайшла в кабінет господаря трохи злякана. Неприємна нічна пригода, її короткий термін роботи в Домі Городецьких напружували не давали поводитися так вільно, навіть артистично, щоб добре виконувати обов'язки. Тому Ірену мучили безпідставні докори сумління, і вона з острахом чекала зустрічі Владиславом Владиславовичем. Усупереч побоюванням Левицької, господар прийняв дівчину приязно і не вимушено. Панно Ірено, почав архітектор, єстим сі вам вдячні за сумлінну роботу. Багато мені прикро через події минулої ночі. Отож, вам мам до пані Вілка просьби, хочу попросити вас звернути зараз особливу увагу на дітей. Такі хвилювання, гадаю, зовсім не на користь їхньому здоров'ю. Було б добре, якби і ви, як і ми з Корнелією, відволікли їхню увагу від темних старін буття. «Я розумію, пане Городецький, поспішили сказати Ірена. Думаю, Прогулянки у царському саду, настільні ігри, оркестри і буфети в парках – усе на користь. Саме це я і мав на увазі, кивнув Городецький. Зрештою, не забудьте і про зоологічний парк, ботанічний сад університету. В ньому, до речі, білки беруть горіхи просто з рук, діти – Зазвичай страшенно потішені і задоволені від цього. На візників не скупіться, гроші я дам. А коли зможу, то й сам. На автомобілі відвезу Хелену, Владислава і вас кудись слід. Так, Владислав Володиславовичу схилилася Ірена, тільки не пропустіть електричного звукового сигналу, коли будете в ботанічному саду. Нарешті пожартував господар. А то так і залишитися на ніч в зачинених райських кущах. Звичайно, почую, усміхнулася Левицька. Панно Ірено. Владислав Владиславович зосереджено глянув на коричневу папку з червоними стрічками, котра лежала перед ним на столі, і змінив тон. «Я ще маю попросити вас про одну послугу. Якщо хочете, мушу звернутися до вас із конфіденційним проханням. Все, що я можу, зроблю». Ірина знову почала хвилюватися, бо не зрозуміла, про що йдеться. «Можливо, моє прохання видасться вам дивним» але дуже вас прошу виконати його. Городецький постукав кінчиками пальців по папці. Заховайте в себе вдома цю папку з паперами. Жодної цінності для сторонніх вони не становлять. Проте я не хочу, щоб їх бачили чужі очі. Добре, злить помітною паузою відповіла Ірена. Згода. Добже. Я вам дещо поясню, Городецький.